și voi miercuri seara, chiar rugăciune. Și miercuri uh, începea să vorbesc cu Adi și ne-a dat seama de ceva ce... O mărturie care chiar mi-ar place și voi să o auziți. Chiar cred că e important am simțit că e importantă. Cum, Adi, o să te întreb așa, cam... Uh, tu mi-ai zis mie că cam toate prezicele de la tinere cam ți se potriveau. De când ai venit? Da. Cam... În prima zi și până... Și azi, cred că o să mi se potrivească, sigur. Trebuie, trebuie neapărat. Uh, tu cam de când vii la la biserică. Cred că de 7 sau 8 luni. 7-8 luni, deci. Cred că n-ai una, n-ai plătit no, în tuna, no. n-ai Așa, um, cam toate predicile, le-ai le -ai, uh, aplicat, po să zic, să le aplici. Da, le-am scris toate ca să le pot aplica da, și le-am aplicat chiar, chiar pe toate Așa. acum, da, acum pe toate. Da. Dar a fost una care, uh, care de ce n-ai aplicat-o? A fost una, n-ai aplicat-o. N-ai vrut? Nu, nu, Dar asta e, știi, că n-am crezut că e așa importantă. Că n-am... Ai crezut că e importantă? Da, am zis că nu, se poate și Și fără. Și cum vreau eu, știi, nu numai cum vrea Dumnezeu. De ce nu vrei să aplici predica asta? Da, sincer, nici nu știu așa. Mi se părea prea simplă așa de... Și de aplicat era simplă, așa, practic și teoretic. Și așa... Aproape am sărit peste, știi? Cum vorbind așa predicile, cred că am sărit peste și am zis, -a, A nu, e e, nu e așa important. n vrea să știi și despre ce predică vorbim? <laughs> spune despre ce predică vorbim. Da, era o predică cu uh, puterea în doi. Da, puterea în doi. Vorbea despre un partener de rugăciune, cât e de important să ne rugăm cu un partener de rugăciune, uh, ce preușită are să te rogi cu un partner de rugăciune și cât de bene benefic, că totul se rezolvă mult mai repede, că puterea e mai mare și... Așa, bun. Și ce s-a întâmplat acum săptăm -acu două săptămâni, o săptămâni, când ai început să aplici predica asta? Da, am avut așa de suferit după câteva păcate, de suferit luni de zile. că adică te-ai cu ele, n-ai scăpat de ele. Da, mă chinuiam, deci Chine. era kin. chin, -chin. Și m-am rugat, toate cum am pus toate predicile, așa și alea cu rugăciunile, mi-am făcut așa o rugăciune așa frumoasă să mă pot ruga și, și așa mă rugam, făceam cam tot, știi ce era? Și așa tot treceam peste un păcat, îmi ceream iertare, iar îl făceam, iar îmi ceream iertare. Îmi era și rușine să mă mai rog, știi, câteodată și, și n-am scăpat asta, nu, de... Șapte luni m-am chinuit cu el. Șapte lungă. Aproape. A, a să fac o paranteză. Mulți, uh, mulți tineri mă întreabă, Ted, când trebuie să mărturisim altora păcatele noastre? Și asta e semnul care, uh, care poate așa două sfânte au condus. Când ai un păcat în viața ta și tot te roși pentru a tare și tot îl faci și trece luni de zile și tot îl faci, încă păcatul are putere în viața ta și singurul mod în care vei scăpa de el nu va fi să continui să te rog să mărturisești Domnului că e clar, că există ceva ce ține legat. Și trebuie să-l scoți la lumină și să-l mărturisești cuiva. Când îl mărturisești un păcat, îl aduci la lumină și puterea lui este ruptă. La lumină. Și așa știi dacă trebuie să-l mărturisești sau nu. Dacă tot ai mărturisit Lui Dumnezeu și nu-ți de el, e clar că trebuie să-l cuiva o persoană mature, care ai încredere și să-l aduci la lumină ca apoi să poată fi ruptă lumina, puterea păcatului. Așa că ce ai făcut tu? Concret. Ai, ai vrut să ai un partener? Da, am vrut să am un partener, dar prima oară am vrut să văd ce am greșit. Și chiar m-am și rugat să văd ce am greșit. Că Știam că eu am greșit undeva, nu Dumnezeu. Da. Nu m-a uitat, nu a plecat în concediu sau de asta știi. Și chiar am vrut să văd ce în neregulă și m-am uitat așa în trecut și, și am vrut să văd, poate este o predică, poate este ceva cuvânt ce mi-a dat cineva, ce... nu l-am aplicat. Și mi-am dat seama că, da, este o predică și era chiar acea predică, puterea în doi. Da. Și după ce am văzut, na, am zis, na, după aceea au venit rușinea, satanul a început să mă mintă, cum să întrebi, că e nepoliticos așa să-l iei să-l întrebe, cineva cum, dacă vrea să roage cu tine sau nu. Nu e nimica ar... da satana mă mințea așa continuu, luni de zile m mințit. Și chiar aveam și pe cineva pe inimă care să îl întreb și mi-era așa rușine și și până la urmă când am văzut că mă chinui, chiar mă chinuiam și am zis, l-am mustrat pe satana și am spus să plece și chiar mi-am zis, rușine, nerușine, mă duc și și dacă știu că roșesc sau eu știu ce, mă duc și întreb și m-am dus să știu că, nu știu, într-o vineri sau duminică m-am dus la Robi și l-am întrebat dacă are partener de rugăciune, dacă, dacă ar vrea să, să ne rugăm împreună. El mi-a spus că este gălare pe Raul și a spus că ne putem ruga în trei. Zic, o, foarte bine. Aș, atunci m-am simțit așa mai eliberat, știu. Oh, în sfârșit mi-am găsit și ne-am întâlnit, cred că, într-o duminică, sau nu știu sincer ne-am întâlnit și am început să ne rugăm și am spus că pentru ce să ne rugăm și chiar din, din ziua aia, nu, de dimineață așa, n-am mai simțit nimic. Deci chiar nimic ispită, n-am mai simțit zid să fie în preajma și păcatul ăla chiar o dispărut, așa pur și simplu, fără să mă mai... Era chiar și în caietul meu de rugăciune și l-am și nu mai... Deci E tăiat, e, nu știu, e, așa e senzațional să vezi cum chiar putere așa în, în doi, așa senzațional că lucrează aproape imediat, imediat. Deci de când i-ai mărturisit lui Robi și v-ați rugat împreună, tu vezi o schimbare radicală. Da, și o schimbare extraordinară. Deci nici nu pot să-mi imaginez cum am lăsat rușinea să, să, să mă împiedice de așa un lucru milionat. Așa că, dacă ar fi să, să, le, să le spui ceva celor care încă n-au un partener de rugăciune, nu se întâlnesc săptămânal cu cineva, 5 minute să se roage cu el, care ar fi, de exemplu, tu ai pe acolo, n-ai avut șapte luni de zile, n-ai avut un partener de rugăciune, ai venit la Cristos, ai fost con propriu, e, eram noi aici, dar e diferit mulțimea Mulțuie. decât partenerul. Da. Și cum, cum le zice ce, ce să facă la datul lor, unde să-și găsească un partener? Deci, eu vă spun numai să nu-l lăsați rușinea sau eu știu ce jenă să, să nu întrebați pe cineva și chiar dacă v-ar spune că nu vrea sau e rău așa el, nu contează asta nu trebuie lăsată să, să steie că e ceva chiar imediat orice aveți de luni ani, nu contează ce, e câteva zile numai și ori totul se poate schimba, e numai cât, cât vă întâlniți 5 minute după program sau, sau vă întâlniți așa separat și totul trece așa, fără să vă imaginați cum ar putea. Super. Hai să-l pe Adi. Seade. E fain când Dumnezeu lucrează, nu? E super fain. Uh, Vlad e lovit, s-a bătut cu mafioții din Oradea, <laughs> cu lei, e bandajat la mână. Ok, haideți în, în seara asta să continuăm. Um, am un mesaj pregătit pentru voi, nu lung, așa că deschideți la 1 Ioan, capitolul 1. 1 Ioan, capitolul 1. Ați auzit ce s-a întâmplat în politică? Cine urmărește la emisiune? Cui pas de politică, țara? Cui pas? Hai să vă pun altă întrebare. Cu... Cine vrea să fie în politică? Simți că se te cheamă în politică? Ioan? Cine, serios acum? Nimeni, nici un politic, lige, atât? Alexa, păi da, dacă ascultați-mă, dacă voi nu mereți, cine o să meargă mă, deci trebuie să. Rugați-vă să vedeți. Mi-ar place ca unul dintre voi să aveți ogor, acum Dumnezeu știe, dar Ogor o să fie în, în politică, chiar ar fi fain să, să fie. Oricum, un, un lucru care e sigur, pentru cei care nu știți, uh, înțeleg că s-a știndat guvernul, Vlad urmărești, nu, urmărești, nu. Numai nu urmărește știu. Nu mai urmărește. Și și PSD-ul din guvernare, pentru unii nu seamnă nimic asta, nu știți cine e PSD-ul. Uh, dar cer din faptul că ar trebui să vă rugați pentru cei care sunt în conducerea țării. Asta vă cheamă Dumnezeu să vă rugați și mai ales acum chiar ar fi bine să vă rugați pentru președinte, guvern, senat, parlament și tot. Rugați-vă ca Dumnezeu să le dea înțelepciune. Amin? Așa că sperăm să fie bine. 1 Ioan, capitolul 1. 1 Ioan, capitolul 1. Nistur, toai noi, să mi se pare mie. Ei vechi, e-ai luat din, uh, din cutie. Am înțeles. E vechi? Da, dar ești fain, așa. Nu i-am mai văzut. Nu am văzut pe tine. Ne-ai purtat, acum trebuie să-i Am înțeles. Un Ioan, ai găsit Un Ioan capitolul 1. Un Ioan 1 cu 1. Scrie așa. Cera ce de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la cuvântul vieții.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 Haideți să ne rugăm și vom începe. Doamne, să mulțumim pentru seara asta, să mulțumim, Doamne, că am simțit prezența Ta la timpul de închinare. Să mulțumesc, Doamne, că ne-ai vorbit și în timpul închinării prin Ligia și cu acel îndemn, Doamne, să nu ne lăsăm intimidați de diavolul, ci să vorbim ceea ce Tu, tu ne spui și, Doamne, să mulțumim că ești în control întregului program și simt asta mi a pus pe inimă un mesaj, doamne, care se leagă așa de bine cu ce ai făcut până acum în seara asta. Și te rog, doamne, ca tu să fie în continuare la lucru în viața fiecărui tânăr. Mă rog, doamne, indiferent cum a ajuns tânărul ăla aici, că a venit din greșeală, că a venit că l rugat cineva să vină și nu vrea să fie aici. Tată, fiecare te rog să-i vorbești și să-l surprinzi pe fiecare. Și, doamne, să mulțumesc că cuvântul tău va duce roade în viețile noastre în seara asta. În numele lui Isus, Hristos, mă rog. Și toți spun Amen. Amin. amin. Câți dintre voi ați fost uh, la un bazin olimpic și ați văzut uh, care, persoane care își sunt notători, cum înoată ei? Câți ați văzut live? Nu așa la televizor. Deci live l-ai văzut. Așa. Bun, ce câți ați văzut la televizor numai chestia asta? Bun, mi-aduc aminte când am văzut eu la televizor cum înoată în apă înotătorii profesioniști. Și vedeam cât era distanța, vedeam cât e distanța. Distanța unui bazin. Cei care a fost la bazinul olimpic, știți că distanța... Nu e acum un kilometru. E distanță. Nu știu cât e, dar nu e chiar așa de mare, nu? Cât e? 50 de metri? Numai atât ai. N-are cum să fie. De lung, numai 50 de metri? E slăboț atunci. Bun, dar mi-aduc aminte când mă uitam la bazin și mă uitam cum săreau ăștia în, Cum săreau în apă. Nu știu dacă... Vă duceți aminte și saltul ăla, sari și intră așa fain în apă. Cât știți să faceți săritura asta foarte fain? Cum se numește aia? Nu e Feheș. Feș așa se numește, adică sari și intră așa cu mâna, nu cu capul. Deci fesh. De la maghiară vine? De la maghiară. Eu știam că Feheș și se dai cu capul în apă. Înseamnă că am greșit. Sare în cap, așa știam. Și atunci mă uitam la ei și mă gândeam, ce e așa de greu? Ce poate fi așa de greu? Adică sare și sare în apă. Câți știți că nu e chiar așa de greu? Cât credeți că e greu? Eu ridic și eu mâna aici. Fiți atenți! Am văzut pe toți aceștia, că sar, bă, dar ce așa mare lucru. Și mă că înainte, prima dată când și eu, veneam pe tata, mai duc tata a crescut la țară în Sărțic, bă, un țăran, zic eu, ziceam eu ca și adolescent, mă tata știe sări, ce mare lucru. Și mă că înainte când m-am pus și eu, și sar, și așa de fain am sărit că nu vă dați seama, fața și burta. Ouch! Incredibil, atât fost să spun. Și cum eram așa și alb, n a văzut, ca, ca peretele astea, ca varul, și așa o roșiață, și la față, și la burtă. Și când ești afară din bazin și ești roșu așa, nu știu unde să ascuns, nu știi cum să, cum să mergi. Și am zis că, m-am făcut de râs, să uitau oameni, așa că mai sar odată, acum o liberesc. Și am mers din nou acolo, am zis că ce poate să fie așa de greu? Acum am fost mai deștept, am uitat mai cu atenție ce fac că ea. Am văzut că sar... Și după să nu știu cum e, direct, așa, sa intră parcă așa, incredibil prin apă, uh, și uh, m am văzut că merg, merg, merg, s-ar gata, și eu S-a mers a doua după e o examinare atentă a metodeilor, mă duc, s-ar din, din nou pe burta. Acum era a doua deja deci am o drum mai tare. Credibil, și ustură. Deci ai atat de că ustură. când am fost mic, mi se spunea că dacă pui o. Dacă pui un ziar pe apă că, și sar direct cu capul în ziar, spar și capul. Care l-a încercat? L-a <laughs> încercat, la spar capul. Colegi o spa, și o spar capul. Bun, eu am zis că nu, am înțeles că apa e tare și așa mai departe, deci nu pui ziar, țineți minte chestia asta, e un mic tip de la mine. Așa că, a doua oară deja mă ustura, deci deja mă ustura. am zis că nu mai încerc. Am zis că vreau să am stomacul plin, adică întreg, și nu mai vreau să risc. Probabil că uh, dacă încercam, probabil, a oară, nu știu dacă, dar am zis că nu mai, că nu mă distrug. Dar dacă te uitai la ei cum vin, la oricare, atât de ușor părea. Dar când îl faci tu, mai greu, mă, e mult mai greu. Ce care ați fost cu mine acum la Debrețin sau unde am intrat în apă, să... v-ați dat seama de un lucru. m a văzut sărind? Fers? m -ați... Nu sar, că nu știu să sară. Vă ați că eu să așa, nu mă stau așa. Adică aminte când am mers acum la Debreț, când a fost de celul Dania, am mers acolo și David. Era un bazin acolo la Debreț, în cei care știți, a sus cu noi în tabără. Și David fugea, era un gard, fugea de la gard David și mergea ff, și cu o mână. Ff, intra în apă și îi s atingă celălalt. Băi, mă gândeam, ff, bă, ce să știu ăștia, eu tot, dar eu stăteam pe mal. Ha? Fine, băieți, super. Notați, săriți, Dani, Dani și cu Dabi se întreceau, eu rămâneam Azi nu m-ați văzut căsar, pentru că nu știu că altfel a sări și eu. Dar când, când Călin tot sare și el, el tot burtă, de, de multe ori burtă, acum la sfârșit o mai învățat, acum un pic, un pic nu chiar tot de total burtă, dar a fost cu el când eram. Unde Călin? Numai burtă dădea, nu Numai burtă o perioadă. Haideți să o la acolo, Călin, o învățat acolo pe pielea lui, că era roșu pe burtă. Dar când te uiți! Când te uiți, hai să fim serioși, pare foarte simplu. Pare foarte simplu. Câți dintre voi puteți zice că eu sar feș exemplar? Deci ca la carte. Zine, cine? Ca la carte sare. Ca la carte. Foarte fain. Nu știu. Numai unul singur, numai tu. Sisi, tu sar ca la carte. Nu, sunt curios data viitoare. Și tu sar ca la carte. Nu, super. Asta că vedem noi la următoarea tabără, următoarea oportunitate să vedem cum săriți voi fes. Dar e un lucru, să, un lucru să te uiți la altul cum sare. Deci, aia ce ușor e. Și un alt lucru să mergi tu să sari. E total, e total altfel. E absolut total altfel. La fel și cu notul. După ce săreau în apă, nu mai vedeam că merg în not. Până acolo se întorceau și acum, nu știu cum, îți dea peste cap în, știi, în, în apă. Vine înapoi. Era înapoi. Până, bazine, turef. Mă gândeam, un bun, hai că nu știu eu să sarfeși, dar măcar ce să greu să nu până acolo. Bazinul, da? te ai zis că e 50 de metri? Bazinul? 50 de metri bazinul? E chiar, cam cât? De aici până acolo, cred, cam atâta dai, nu? Cam atâta e bazinul? Mai mult, 100 de metri. Nici voi nu știți cât e, mă lăsa. 50 de... E greu, dar fii atent. Mă duc și ajung cam pe la un sfert. Nu mai am forță. Să mă duc până acolo... Mă uitam în spate, e mai aproape aici. Mă colonici acolo nici vorbă să ajung. Poate ajung aici. Și mă uitam lângă mine, era chestia, nu știu ce, o, o bară. Mai bine aici, dau aici. Și a rămas aici un pic până, până mi-am antrenat din nou mușchi să pot să fac... Extraordinar. Dar de alergat. Alergat, poți să alerg. Dar de notat, 50 de metri. Dar când te uiți la alții, bă, ușor pare. Când mergi tu acolo... Ah, e greu de multe ori așa, e ușor să te uiți, de exemplu, de la, de la distanță, să vezi, Ai ah, e ușor. E, e un lucru să privești, să vezi pe altul cum face, e un alt lucru să tu să experimentezi. Unul dintre voi poate veniți aici și zice, ah, și aș putea predica. Și dacă ți-aș da microfonul ăsta, nu <gântu> te predică. Ai venit aici și ai face pe tine aici în față. ne ești pregătit. ți se pare ușor. Și așa la persoanele, de exemplu, care, care se știe, la înotător care se știe, totul pare așa de ușor. Dar când e tu să faci e absolut mult mai greu. E un lucru să observi de la distanță și un alt lucru tu să-l faci. E altă experiență. De exemplu, cum e cu fotbalul, cei care uh, vă place să vă uitați la fotbal, mie îmi place să mă uit, de exemplu, la echipele astea bune. Acum, la astea românești, acum, hai că băbocui cu Universitatea Clus sau nu cu, Univers cu Unirea Urziceni, acum că e bună echipă, da? Mie îmi place să mă uit la echipele astea mari, pentru că știu că niciodată nu se pot face ce facă jucătoarea și ce manevre fac, dar e fai să te uiți de un alt lucru, să joci. Mă aduc aminte când uh, o perioadă nu m-au jucat fotbal deloc. Și am început să jucăm aici. Fotbal pe teren, mă gândeam, mi aduc, ce, eu tot eram cu ideea de aia echipele ale mari, Milan, eu vedeam la televizor, mă gândeam că și eu pot să fac, și când a fost să intru și eu pe teren să joc, -am gândeam, parcă stăm mă parcă nu știu ce, să dau piciorul în minge, I aduc aminte că am jucat aici un meci cu americanii să cu ce am jucat și m-au lăsat pe mine să era egal ce care ați fost, puteți să mă ocrătă. nu mai țin să dar cu americanii cred că am jucat, soară, românia și eu fost egal și am avut 11 metri. Și cine să-l dea Ted, liderul de tine, de dea 11 metri. Uiteam, ce poate să fie așa de greu? Era, dacă mergeți la porți, porțele de destul de mari, 11 metri. Normal că îl bag și când am mers, a mai dat de cu o minge. Nu știu ce am făcut, că nu știu, mai țin minte, de am dat un șpiț, dar că direct în portarul am mers, deci am zis, oh, n Asta e. E altceva să te uiți la televizor și altceva să tu să îl faci, tu să-l experimentezi. Exact la fel e și cu creștinismul. Creștinismul e un lucru să vii, de exemplu, aici la o seară de tineret și să-l observi. Să te uiți, să auzi cum se vorbește, să auzi cum cântă oamenii, să-l observi. în un, un alt lucru să-l experimentezi. Adică tu, pe pielea ta, să-l simți. Pe Dumnezeu. Nu să vezi pe altul cum îl experimentează pe Dumnezeu. Pe altul cum se închină. Pe altul cum aude cuvântul lui Dumnezeu. În alt lucru să îl observi. Pe unul cum îl întâlnește pe Dumnezeu. Și în alt lucru tu să-l experimentezi. Și un lucru care vreau să vorbesc în seara asta. e Vreau să vorbesc despre experiența ta cu Isus. Cât de reală au fost. Cât de reală îi. Primul lucru care Ioan ne zice aici și trei lucruri vreau să vă spun referitor la experiența ta cu Isus Hristos. Dacă ai o experiență cu Isus Hristos, dacă ar fi să te ai tu o experiență cu Isus Hristos, ar trebui să ai trei elemente care ar trebui să fie, așa ar trebui să fie elemente de bază. La fiecare seară de tineret veți vedea tineri care vor veni în față și ne vor spune. Ne vor spune cum l-au întâlnit ei pe Dumnezeu, cum au devenit ei creștini și ce s-a întâmplat în viața lor și așa mai departe. Și toate, toate sunt diferite mărturii, pentru că toți, pe toți Dumnezeu ne întâlnește în diferite locuri, se atinge de noi în diferite feluri, pentru că toți suntem diferiți. Dar trebuie să fie trei elemente în experiența ta cu Isus, care ar trebui să, să le știi, să, da, real reale în viața mea. Dacă aceste trei nu există, eu o să te provoc să vezi, ai tu o experiență reală cu Isus? Sau uiți ceva doar ce ai observat pe alții, zic, că ai. hai să ridic și eu mâinile sus, sau hai să vin și eu în față, hai să fac și eu cu ce fac ceilalți. Dar s-ar putea să nu ai experiență reală cu Isus, tu, personal. Adică s-ar putea să-ți placă așa de mult mediul ăsta în care vine Lia, dă mâna cu tine, vine Nistor, îți cântă o cântare la oreche, adică prietenia, vine Silviu, vine ăștia. Adică îți place uh, părtășia asta, îți place uh, gașca, să zic așa, de prietenii, faină, dar tu poate nu o experiență cu Isus Hristos. Așa că în seara asta, înainte să pleci acasă, aș vrea să-ți să evaluezi experiența ta cu Isus. Și dacă sunt aceste trei elemente care o să-ți spunem, dacă sunt evidente, dacă poți să pui mâna pe el, să spui da, viața mea uh, sunt aceste trei elemente. Așa că vreau să le notez, dacă, știu că n-ați spus să astăzi buletine, dar uh, scrie pe mâna ta, scrie pe fața fratelui de lângă tine, scrie undeva, uh, dar... Uh, Ține minte aceste trei elemente care ar trebui să fie parte din experiența ta cu Isus Hristos. Ar trebui să fie parte. Dacă nu sunt, aș vrea să te provoci, să te provoști pe tine Iisus, să te întrebi, oare am avut eu experiență cu Isus? Oare am avut eu experiență? Pentru că s-ar putea să fie aici, să vin, să stai aici, lângă Ludovic, stai cu el, Ludovic să, să, bat, să te bate așa pe umăr, Bă, ești bea ești creștin, bun, ai venit la biserică. Dar tu să nu fi avut o experiență cu Iisus Hristos. Dacă trei lucruri vreau să ți le spun astăzi, care ar trebui să fie trei elemente de bază. Sunt multe variabile. Cât știi ce e o variabilă? Ați făcut matematică? Ce vă place matematică? M-am uitat ieri la televizor, fac o paranteză. M-am uitat ieri la televizor, la TVR Cultural. Câți vă uitați la TVR Cultural? i Sami se uită la TVR Cultural. Aplaudați-vă pe Sami, incredibil. Ascultați-mă, când sami se uită la TVR Cultural, știți că e sfârșitul lumii și vine Iisus Hristos. Deci e clar, deci e clar, e clar. clar. M-am uitat la TVR Cultural și erau doi oameni, vorbeau, erau într-o bibliotecă așa mai veche și mi a dat seama că sunt doi matematicieni. Unul era, cine a văzut emisiunea? nu a văzut nimeni emisiunea, nu se uite nimeni la așa ceva. Dar dând așa peste canale m-am uitat și erau doi matematicieni, unul bătrân, părea așa un, cum să zic, un maestru ăsta, așa matematician, un prof de ăsta de mate, așa adevărat, bătrân, știi? Și unul așa mai cam la 40 de ani și le întreabă, spune-ne așa, zice, zice, cum simți tu matematica? Zice, zice, e ceva ca așa, e o bucurie, zice. Când înțelegi așa teoremele și așa zice, îți provoacă o bucurie în inimă când le vezi așa în mintea ta, așa cifrele cum se leagă și mă întrebam, voi ce bucurie are ăsta. E că o bucurie diferită E o bucurie diferită Și spunea el, aș dori ca toți Zice, Păcat că nu toți experimentează bucuria asta a matematicii Era, era ceva interesant Ok, oricum, sami dacă te uiți, te vrei sigur Va reulua această, această emisiune Pentru că a fost o emisiune puternică Dar asta vreau să vă zic că În experiențele noastre se schimbă multe lucruri Unei îl întâlniți pe Iisus Hristos Aveți o experiență cu Iisus Prima dată în, într-o biserică, alții într-o tabără, alții când sunteți pe, în duș, alții, alții când dormiți. Fiecare sunt multe variabile, dar sunt trei factori care rămân absolut constanți. Și trebuie să vezi dacă acest factor, trei factori, există în formula ta, ai experiențe cu Isus. Trei factori. Primul factor în această experiență cu Isus, ar trebui să fie o atingere personală. Asta e primul, primul factor care ar trebui să fie. Esi multe variabile, dar primul factor ar trebui să fie o atingere personală. Poți să pui, uh, nu știu dacă poți, știi să pui, poți, știi să pui, primul factor, poți să pui acolo. Atingere personală. Acum, vreau să vă zic un lucru. Biblia spune următorul lucru. Deci, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Există un element al creștinismului experimental. E greu de descris. Pentru că mulți îl descriu în diferite feluri. Ce ai simțit? Și unii oameni spun: am simțit... Deseori se spune, am simțit furnicături. Am simțit... Așa ca o adiere. Am simțit un vânt. Da? E, Oamenii îl experimentează în diferite forme, dar toți au acest factor constant, atingere personală, adică l-am atins, l-am întâlnit. O atingere personală. Un lucru e cert, cei care ați auzit de Ron Luz, vorbeam cu Ron Luz, directorul de la Teen Mania, el organizează conferințe în Statele Unite, îl vedeți la televizor, cei care aveți JCTV, Am, vorbeam cu el de uh, care e problema tinerilor când e vorba de a se întoarce la Dumnezeu. Și Mi-a spus ceva interesant atunci și îi dau dreptate, spunea că tinerii, și nu numai tineri în general, dacă vrei ca un tânăr să se întoarcă la Dumnezeu, el nu se va întoarce cu adevărat până când nu are șansa să-l întâlnească personal pe Dumnezeu. Adică tu poți vorbi cu el, poți vorbi, o să, să lei pe colegul tău de la security și să vorbiți împreună, deci fii atent, Iisus Hristos, și poți să-l să faci să, să înțeleagă cine e Iisus Hristos, dar dacă nu îl întâlnește pe Iisus Hristos, um, nu are o experiență cu el. Nu are experiență. Adică poți să auzi despre el, dar trebuie să-l experimentezi. Acum vreau să vă trag și să zic ceva. Credința noastră nu e bazată pe sentimente. Asta e clar, deci nu E bazăm pe sentimente, pentru că sentimentele sunt așa un rollercoaster, te trezești dimineața, într-o dimineață te, te simți super, nu? Parcă ești Mr. Universe, tragi ochii în oglindă, îți pregăti pentru școala asta și mergi la școală. Da? Te trezești, în altă dimineață te trezești, ai avut, tu, ai avut un coșmar, ai visat că ești o macaroană și nu mai, nu mai, nu mai ai, nici nu mai îți vine să, să tragi ochii în oglindă, mergi ca o macaroană la școală. Înțelegeți? Și te pui în sosul ăla de la școală și gata, asta este mai multe macroane la școală. Să te simți. Să că sentimentele noastre urcă și coboară și un și coborâșuri, dar credința noastră nu e bazată pe sentimenti, bazată pe cuvântul lui Dumnezeu care e adevărul. asta e clar. Mântuirea noastră nu e bazată pe pe sentimenti, bazată pe cuvântul lui Dumnezeu, este mântuiți prin har și nu prin fapte. Dar vreau să vă zic un lucru. Biblia Vorbește și de această parte a creștinismului experimental. Adică când îl simți. Și vreau să vă dau versetul care un uh, Ioan, Ioan fiind unul din Apostoli care omblă cu Isus, cel, Ioan, de cine scrie aici în carte, și nu a fost Ioan ăsta? A fost Ioan care uh, Isus îl iubea pe el. Spune că pe pe care îl iubea Isus, el stătea pe umărul, Isus stătea pe umărul lui, așa că el o zice următorul lucru. Spune așa, ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri și am privit și am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la cuvântul vieții, că adică el spune, am avut o experiență personală. Am avut o, perso o experiență personală, l am pipăit, l-am auzit, l-am văzut. Isus Hristos, trebuie să vă spun lucruri, Isus Hristos este viu și este simțit de oameni pe întregul pământ. El e viu, el e viu. Era în înviat din morți și el poate să fie poți să-l întâlnești pe el pentru că el e viu, el nu este mort el e viu ce pe mine m-a provocat să mă întorc la creștinism să mă întorc să-l urmez pe Iisus Hristos, a, a fost faptul că l-am întâlnit dacă nu-l întâlneam pe el personal era credința părinților mei respectam credința părinților mei da tate, te respect, așa crezi dar eu cred altceva, dacă nu-l întâlneam dar vă spun că după ce l-am întâlnit nu a mai putut fi la fel. Pentru că am întâlnit o persoană reală care a murit pentru mine. Real în istorie a murit pentru mine. Nu fictiv a murit pentru mine. Ca eu să pot să trăiesc. Așa că vă spuneam că am vorbit cu Randus și spuneam că dacă dorim ca tinerii să-l întâlnească și să se întoarcă la Dumnezeu, trebuie să creăm un mediu în care să-l poată întâlni. Altfel vei vorbi cu colegul tău ani de zile, dezbateri. Creaționism, evoluționism, cum e cu știința, cum e cu creația și așa mai departe. Și toată viața ta poate să fie discuții. Și doar ar trebui să fie un loc. Și seara de tinere trebuie să vă spun că e un loc în care tinerii, zeci și sute de tineri l-au întâlnit pe Dumnezeu aici. Aici în sala asta. Aici l-au întâlnit e un loc în care poți să-l întâlnești creăm o atmosferă în care el să-și manifeste prezența ne închinăm înaintea lui, venim cu toții ca tineri și în care tu poți să-l întâlnești aici ai poți să-l întâlnești aici o să-l atingi Așa că dacă ai un prieten care încă tot vorbești cu el la școală ține minte următor lucru, până el nu-l întâlnește personal pe Dumnezeu va fi doar discuții vor fi bune discuțiile, dar trebuie să-l aș să-l întâlnească. Dar să-l aduce la el. Să poată să-l întâlnească. Și după ce îl întâlnește, are două decizii de luat. Una din două. Ori îl urmează, ori spune, da, mi iubesc viața prea mult și lumea, așa că îl voi respinge pe Iisus și voi pleca. Dacă vă știți și în Biblie, au fost oameni care l-au întâlnit pe Iisus și l-au părăsit. Tânărul bogat, țineți minte că îmi place tânărul bogat, că a fost un tânăr ca noi. S-a născut într-o familie bogătașă, a moștenit business tata. cine știe că ar fi fost așa de de la Orange, tata director la Orange sau patron la Orange și a, -a venit, l-a întâlnit pe Iisus Hristos, vezi, <laughs> avem clienți peste toată lumea asta, Iisus. Eu am respectat totul, no, spune ce trebuie să fac, băi, vinde firma Orange, judea săraci, parte la toți săracii din toată lumea. <laughs> E funny, ești funny Iisus Dar lasă că vorbim altădată Că acum n-am timp Și-au mers și bine astea că l-a părăsit pe Isus. Părăsit pe Iisus Așa că au fost oameni care l-au întâlnit și au plecat Dar au fost oameni care odată ce l-au întâlnit Au spus De, de el mă țin toată viața mea Eu la 12 ani trebuie să vă spun că l-am întâlnit Voi știți asta Și de la 12 ani Eu n-am dat înapoi Nu pot să dau înapoi nu pot, să, nu pot să las harul care mi-a fost acordat mie, să zic că e în zadar. Nu pot. Pentru că o suferit prea mult pentru mine să le resping. Prea mult o suferit. Adică eu i-am îngreunat cu ele și durerea datorită păcatelor mele. Era mai ușoară cruce dacă eu nu păcătuiam. Și când înțelegi asta, n-ai cum să dai în Indiferent cum e liderul tău, indiferent cum e tatăl tău, indiferent ce se întâmplă. Tu nu ai, tu, experiența cu Isus, nu e o chestie de familie, e chestie de personală. Și dacă vreau să te întreb astăzi, în experiența ta cu Isus, l-ai întâlnit tu pe el? Că dacă nu l-ai întâlnit, dacă nu au fost din vorbe, tu poți să-l întâlnești. Chiar poți. Adică poți să-l experimentezi. Să ai o atingere personală din partea lui. Să atingi de mine Dumnezeu. Și că se atinge de tine, e incredibil. Unii, când se atinge de el, începe să râdă, începe să. e o bucurie. Deci mai multe reacții la atingerea personală. Eu am întâlnit pe oameni care s-au întors la Dumnezeu cu sunt pe buze. Am întâlnit alții în lacrimi, în hohote de plâns. Au venit aici sau plâns. Aici la altar. Așa că nu știu reacția ta la atingerea asta personală, poate va fi diferită, nu la toți la fel. Dar te întreb astăzi, ai avut tu, în trecut, o atingere personală? Pentru că e parte din experiența asta cu Isus Hristos. Dacă e doar la nivelul ăsta psihic, la nivelul minții tale, da, există Dumnezeu și n-ai avut o experiență personală, care l a întâlnit pe El, când va veni diavolul și vor veni spitele, nu o să ai nicio ancoră de care să te ții. Nu o să ai. Dar când l-ai întâlnit, gândul tău se va duce A, ah, l-am întâlnit. Aia nu a fost nimic fals. L-am întâlnit pe el. L-am întâlnit. Așa că în seara asta, știi ce e fain, la, la, la, la seara asta, seara asta, dacă nu l-ai întâlnit, când ai avut o atingere personală, poți, o să l-a întâlnești. El a spus, fiți atenti și e fain aici, unde doi sau trei se adună în numele meu, eu voi fi prezent. El e aici. Chiar e aici. Numărați-vă, sunteți mult mai mult de doi sau trei. El e aici. Și știți în care nume ne-am întâlnit? În numele lui. Așa că dacă seara astea ești aici și nu l-ai întâlnit încă, o să le întâlnești. Chiar poți să le întâlnești. Al doilea factor, trecem la al doilea factor. Al doilea factor care ar trebui să fie parte din experiența ta cu Isus din formula asta, din nou, sunt multe variabile. Al doilea factor, e o schimbare personală. O schimbare personală. În experiența ta cu Isus Hristos ar trebui să fie acest factor evident. Dacă nu e evident, îmi pun întrebarea cât de reală a fost experiența ta cu Isus. Vă dau un exemplu. Dacă vii la Isus Hristos, vii la seară de tine, le întâlnești pe Dumnezeu aici. Și intri în sala asta și ești un mincinos. Îți minți părinții. Îți minți colegii. Aveam un coleg care trăia în lumea lui. Deci, eu, nu știu, n-am întâlnit niciodată o astfel de persoană. Uh, și acum, nu vă zic numele, că ești din cartier. Dar a fost colegul meu... Nu să zic, la, la Onesifor Ghibu, acum Onesifor Ghibu, fost colegul meu. Nu vă dați seama ce om e ăsta. Părea normal, dar el trăia în lumea lui. Pe toți de mințe, Absolut pe toți. Doamne, când vorbeam cu el, da, deci tată acum a început o nu știu ce afacere, acum nu știu pe unde, în nu știu ce țară. Și și când meream acasă, îl vedeam pe că s-o colțit, trecea acolo în, în, în, în, în parcare. Mă, incredibil, mă! Și nu putea... Nu, dom'le, că a a avionul, imediat, imediat găsea domnul nu știu, mintea lui, atâta de creativ era, treia în lumea lui, n-a mai întâlnit niciodată, nu cred că voi mai întâlni un astfel de om să trăiască, să creadă și el minciunile care le zicea. Incredibil. Era și eu, foarte bun, deși și profesorul credea, zice, incredibil, profetul era așa, era știa să mințească, incredibil, dar treia în lumea lui, el, crea, el nu știu, cred, credea și el ce zicea. Nu știu dacă ați avut colegi de ăsta, dar eu unul am avut, dar mi să răasă tipărit în minte. Și dacă să zicem că o persoană asta vine și îl întâlnește, pe Iisus, vino o să îl întâlnește pe Iisus Hristos și continuă și tot în lumea Lui, tot minte în continuare, vă spun un lucru, experiența Lui cu Iisus Hristos înseamnă că nu e reală. Adică poate e ceva ce și o impus, aș vrea să îl întâlnesc pe Iisus, dar nu l întâlni. Pentru că odată ce îl întâlnești pe el și îl primești pe el, fiți atenți ce se întâmplă. Bine spune, vorbește de o schimbare. Dacă fost mincinos, nu mai ești mincinos. Nu mai ești. Adică trebuie să vadă oamenii o schimbare în viața ta. Schimbare. Fiți atenți, fiți atenți ce, ce spune Ioan. Ioan spune aici în capitolul, Ioan spune în capitolul 6, zice așa. Dacă zicem că avem părtășie cu el și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Adică dacă tu vin și mărturisești, Domnule, Isus Hristos este Domnul sunt creștin, urmezi pe Isus Hristos. Și tu, în continuare, umbli în întuneric, continuare, faci aceleași păcate care ai făcut înainte, minți. ce nu, nu, stai. Nu, nu zice că ești creștin și urmezi pe Isus Hristos. Stai, că încă nu ai avut o întâlnire reală cu Dumnezeu. Nu vorbi așa. Minți. minți. Stai jos. Sunt mulți care, mai ales care provin din familii care Or, l întâlni pe Dumnezeu și ei se nasc, dar nu-l întâlnit pe Dumnezeu. Și iau credința asta, așa, de familie. Adunării, părinții pe pendicostari și eu sunt creștini. Dar nu este nicio schimbare. Când l a întâlnit pe Dumnezeu? Nici nu pot să spună când, de fapt, l-au întâlnit pe Dumnezeu. Dar nu știm. Adică, nu se vede schimbare în viața ta. Nu zice că ești creștin, că nu ești. Familia ta poate, dar tu nu. Biblia spune ceva interesant. Și dacă deschideți, să fiți atenți, e foarte interesant să Biblia. Unul corinten. 1 Corinteni, capitolul 6. 1 Corinteni, capitolul 6. Și versetul 9. Spune așa. Vorbește foarte fain aici, Pavel. 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 9, spune așa. Nu știți că cei nedreți nu vor în împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta nici curvarii? Nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahi, nici Sodomiți, nici hoții, nici cei lacom, nici bețivii, nici defăimătorii, nici răpăreții, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Fiți atenți ce zice versetul 11. Și așa erați unii din voi. Dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți, nepreniți în numele Domnului Isus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Așa că ai venit aici în biserică și ai avut sex înainte căsătorie, după ce l-ai întâlnit pe Iisus Hristos, nu mai poți să ai sex înainte de căsătorie. Trebuie să fie o schimbare. Dar trebuie să se vadă o schimbare în viața ta. Că până acum ai fost hoți. Frai, din magazine. Aud cum îți prigi mulți. Merg la Penny și fură de la Penny. Și avem acolo pe cineva care lucrează la Penny. Dacă, și ați avut mărturii aici, cum spunea că tineri de noștri, au fost înainte hoți, doamne, recunoscut, o furau de la parfumuri și așa mai departe. Deci erau aici, au spus, au declarat, domne, da, am fost hoți, dar nu mai suntem. Cum ar fi, vă un exemplu, să, zicem, deci, vedem pe Doru la știri, arată la știri, deci, că a fost prins, au furat un, un, un borcan de fasole de la, de, de la Carrefour. <si dorul sus> ce adică se ce e cu doră, nu, nu l-am crezut în halul ăsta. Sau să mai auzim să vină, să vină David, să-l vină la știri că a fost prins, că a furat ce parfum de la, de la, nu știu ce magazin, de la, adică aș zice, mă, dar nu se poate, nu se poate. De ce? É, la, e, e, e, e o schimbare, chiar dacă ãă, unii dintre voi ați fost, nu mai sunteți acum ar să fie o schimbare. Ar ca familia ta să-și dea seama că ceva e diferit la tine. Dacă tu l-ai întâlnit, tu zici că l-ai întâlnit pe Iisus Hristos și tu trăiești la fel ca înainte, bine, spune că minți, nu m-ai întâlnit. Numai te minți singur, ești ca colegul la meu, că trăiești în lumea ta. Da, eu sunt creștin, creștin, nu ești creștin deloc, nu minți, că nu ești creștin. Că dacă ai fi creștin, ar trebui să vadă schimbare. Cum a văzut și Adi când Silvio venit Silvio au că ceva e diferit la El, nu? Mulți nu pot să da seama ce e cu tine, ce s-a schimbat. Dar dacă nu văd nicio schimbare în viața ta, nu l-ai întâlnit pe Isus Hristos. Ai fost la o întâlnire creștină, corect. Ai fost la seara de tineret salem. corect. Dar nu ai avut o experiență cu Isus. Trebuie să se vadă o schimbare. În viața ta, în felul în care ești, dacă până acum o jurai pe Maică-ta, te nervai pe ea, jurai, și vii la Isus Hristos și continui, tot așa, tot auzi jur. Mai rău! Ah, nu știu dacă tu l-ai întâlnit pe Isus Cristos. Sau te enervai pe Maică, ta. O făceai în, o, cu oș și o țet, că ea nu știu. Și acum l-ai pe Isus și continui să faci aceleași lucruri. El a spune că minți. Nu, nu, nu. Zice, nu l-ai întâlnit pe Isus. Te înșel. Nu. Tu l-ai întâlnit pe Isus. Și așa că doilea factor care ar trebui să fie evident. În experiența ta cu Iisus, ar trebui să fie o schimbare personală. Dacă ar fi să te, aduc, să te aduc aici, cum îi aduc pe fiecare, că pe fiecare îi punem întrebări. Știți ce mi se pare interesant? Am văzut un tânăr care mi-a scris un mesaj pe e-mail. O zis așa, o zis Ted, Când am început să vin la le am crezut că voi trucați mărturile. Am crezut că noi trucăm, adică noi îi punem pe tine ce să zică. Noi le dăm rolul și ei zic ce zicem noi. Și au crezut, crezut că nu se poate, nu se poate. Deci, scrie, nu se poate, zice, așa, nu se poate. N-am crezut că Dumnezeu poate să schimbe așa vie și Parcă era așa, de, de povești de astea nemuritoare ce auzeam la mărturi. Și m-au să cred. Și au zis că vrei venit luni de zile și au crezut că ceea ce la a mărturii, povești nemuritoare. Nu se poate așa ceva. Voi le spune ce să zică. Și și ce e interesant? Interesant e următorul lucru. Exemplu cum a fost astăzi, Otilia, astăzi, în timpul închinării, o știut că ea va fi la mărturie. Unii i-a din timp, alții vrem să fim pregătiți oricând să dea dovadă de nădejdea care e în, în ei. Ascultă-mă, tu oricând, eu îți spun, am nevoie de tine să depui mărturia, ar trebui să fii în stare să dai dovadă de nădejdea care e în tine. De ce ești creștin? Ce a făcut el să-ți Oricând Asta Pavel zice, voi oricând să fiți gata Să dați Să, să dați dovadă de nădejdea care în voi Și nici nu s-au pregătit Adi la fel, Silviu la fel El am spus Vezi că ești la mărturie Unii tremură că nu știu De emoții de a fi în față Dar oricare ar trebui să fim gata Oricând Oricând să dăm socoteală De nădejdea care în noi de ce urmează Isus Hristos Ludovic? De ce fi la biserică? Ar trebui să știi să răspunzi la întrebările astea. Și când te întreb aici, în față, și vii și te întrebi, auzi. Mai um, spus cum era înainte? Pentru că de multe ori facem asta la întrebări. Cum ai fost? Și cum a spune cum ești acum? Și știți de ce punem așa în fața tuturor mărturia că oricare dintre voi puteți spune nu este așa. Poți să mergi după să spui, ești în clasă cu mine. Nu ești așa. Ceea ce oamenii știi, iau ce zic, pentru că ei spun ce s-a schimbat. Așa că când o să fie aici pe scaunul ăsta și o să spun întrebarea, unul din cei care o să-ți ia interviu, ce-i schimbat la tine? Ar trebui să știi ce-i schimbat la tine. La unii dintre voi, ce drept de așa de mult v-ați întors de Dumnezeu, nici nu mai știți cum erați când erați în păcat. E adevărat chestia asta. Ați și uitat de prostiile care le-ați făcut. Dacă ar fi să, vă, să oamenii să vorbească cu voi și să vă întrebe și să vorbiți, uh, ei să-și dea seama, parcă vorbești diferit. Ne spunea și Adin, ne spunea, spunea că înainte să îl întâlnească pe Iisus, mai mult înjura în vocabularul lui, că nu avea, nu avea un alt vocabular. Deci, nu numai te aștea trei cuvinte în și le băga pe alea, că să aibe să le... Și el, el o și zis, nu. Să... Da, asta a fost adevărul la el. Când s-au întors la Isus Hristos, dacă l-ați mai auzit, ar fi, ar fi interesant să-l mai auzim. Adică, nu, nu ne așteptăm. De ce? Pentru că, Pentru că Iisus ar trebui să producă o schimbare. Trebuie să producă o schimbare. Dacă până acum erai agresiv cu frații tăi, îți băteai frații deci, și acum tot îi bați și am avut frații mici și mă nervau de-aia nu îi băteam, eu îi în baie îi acolo baie și nebuneau acolo bai, baie că stingeam și becul, n-avea geam în că eu știam cum să că nu știam că nu bine să-i bați, știam că ce că eu dita mai uh, big guy și uh, știam că o să crească mai mari ca mine poate într-o zi dar nu, adevărul e că îi puneam în baie. Îi chideam baia și stați acolo. Dar dacă continuăm tot să fiu agresiv. Creștin, agresiv. Care-i părbileceva? nu în regulă aici. Hai să vă spun altceva. Dacă obișnuiai să fii bârfitoare sau bârfitor, Vine Iisus Hristos și continui. În biserică, cu tine la tineret. N-ar trebui să fie. Știi de ce? Pentru că trebuie să fie o schimbare. Da, domnule, ai fost bârfitor, dar e în trecut. Bilea spune, cine este în Hristos este o făptură nouă, cele vechi s-au dus. Toate lucrurile s-au făcut noi. Nu mai bârfește aici. Și dacă te confrunți cu bârfa, păcate din trecut, faci ce a făcut Adi să un partener de rugăciune, suneam un păcat, nu poți să scapi de el, roagă-te împreună cu mine. Nu scapi împreună cu partenerul tău, tot nu iese. Vi la liderul tău. uite -te, am o problemă. Am rugat cu partenerul meu, nu funcționează, tot mai bărfeți. Nu merge nici cu liderul, vi la mine. Lăgăm cu liderul de tinere, nu merge nici cu merg la păstor. Și tot așa până și la papă, nu glumesc. Dar vreau să spun un factor care ar trebui să fie în experiența ta cu Isus Hristos. Pe lângă o atingere personală, unde l-ai atins pe Isus Hristos, și a ai atins de tine și l-ai întâlnit pe el, trebuie să fie o schimbare personală. Absolut. Dacă nu există schimbare personală în experiența ta, în viața ta, eu m-aș o întrebare. L-am întâlnit eu pe Dumnezeu cu adevărat? El l-am întâlnit eu? Și treci. Cu asta închem. Ultimul factor, ultimul factor care ar trebui să fie în această experiență cu Isus Hristos, primul, o atingere personală, să îl perso simți, să l întâlnești, să guști din el, doi, o schimbare personală, trei, îl vedem în, în versetul 2 la 4, scrie așa, pentru că viața a fost arătată Noi am văzut-o și fiți atenți cuvântul Și mărturisim despre ea Și vă vestim viața veșnică Viața care era la tatăl și care ne-a fost arătată Al treilea lucru Este cuvântul ăsta mărturisim Și este mărturie personală Mărturie personală Un lucru care Îl vedem la apostoli Veți vedea citind în Biblie Veți vedea următorul lucru toți abia așteptau să spună ce li s-a întâmplat. Toți. Aveau o mărturie personală. Mărturiseau despre Iisus Hristos. Mulți dintre noi ne este frică să spunem altora ce ni s-a întâmplat. La unii ne este jenă. Dar vă spun un lucru. Când ai o veste bună, când tu crezi că vestea asta e super bună, anunți și prietenii tăi. Dacă este destul pentru toți, dacă nu este destul... De exemplu, dacă mergi la un magazin la lotos și este 80% ieftiniri, să reduci tot totul magazinul și numai îți trăi tricouri, tu le vrei pe toate trei, nu mai chemi pe prietenii tăi, le iei tu și după aia le spui ce faină reducere ai găsit. Dar dacă mergi în magazin la lotos și și Sprider are o reducere, să zicem, 80% și este destule pentru nu pentru tot tineretul să pentru tăta oradia, să zicem. Atunci atunci tu, bă, hai mă, că hai să beneficiem că durează numai până până în 1 noiembrie și după aia e gata. Iau, aduc alte produse, noi zic că e fine. Și vrei să spui altora că e așa îi, vrei să spui, uite mă ce tare. Uite ce fain, fine, am am găsit reducere. Când ai o veste bună, a treilea lucru care ar trebui să fie, un factor care ar trebui să fie din experiența ta cu Isus Hristos, ar trebui să fie acesta. Să mărturisești altora. Trebuie să fie parte din asta. Adică, dacă l-ai întâlnit pe Isus Hristos în să-ți fie rușine să spui altora că l-ai întâlnit pe El, ceva nu e nu în regulă. Nu vedem, nu vedem, știți ce e interesant. Veți vedea, fost doi oameni și am avut un, un, un, o predică despre asta, creștin în secret. Dacă vă aduceți aminte, -am de toată predică că sunt creștini în secret și fi, fiți atenți, creștinii ăștia în secret nu ajung bine. Nu ajung bine. Pentru că a treia, a treilea factor, dacă nu e evident, dacă nu e evident în viața ta și nu, nu există, satana așa de puternic îți va fura experiența asta, știi cum îl birui să nu îți să nu, să nu, să nu o fure experiența asta? E să spui altora. O un, unul care venea la tineret aici, cred că un an și ceva. Un an și ceva venit pe scaun de ăsta ca, ca și voi pe un scaun. Bă, venea de fiecare dată la tineret, venea și la rugăciune, mă. E zicea că e un tânăr exemplar. Deci nu numai la tineret, unde e la tineret, stud Și rugăciune venea tip tipul ăsta. Venea pe scaun, a ca și voi. Și mă întâlnesc cu el, vorbesc cu el, zicea, mă, Tetu, știi ceva că tot timpul cât veneam la Salem, nici un prieten de mine nu știu că eu mă duc la biserică. M a reușit mă să fentez pe toți prietenii. să să nici măcar să nu știe nici, nici unul nu zicea, nu știa că vine la biserică. Zicea că veneam până la piață, mă făceam că vin la piață deci nu știu cum mă băgam și veneam la biserică. A treia a factor care trebuie să fie în viața ta trebuie să fie mărturis, mărturia personală. Cât timp ești un creștin în secret, nu spune la nimeni Satan îți experiență, fără experiența. Că nu ai nimic pe ce să te bazezi. Nici măcar nu știe nimeni. Despre. Și astăzi nu mai este aici. Dar dacă eu sunt absolut sigur că dacă el, când l-a întâlnit pe Iisus, ar fi spus tuturor prietenilor, l-am întâlnit pe Iisus, a devenit un creștin. Lucrurile erau altfel. Poate era și astăzi aici. Și mă credeți că așa de lupt, mare luptă între Satan și se lupte Satan cu el, că mai vine periodic. Și îl mai vede după un an, iar mai vine la, o, la un program periodic, îl văd Pentru că n-a fost în stare să spună niciunui pretende de lui la întâlnit pe Isus. Uitați-vă la biserica primară, uitați-vă la primii creștini. Și ce-mi place la ei? Și-au riscat viața să mărturisească că l-au întâlnit pe Isus. Și-au riscat... Robi... Ce te-ar costa pe tine astăzi în România să mergi în clasă ta? Să te ridici pe scaun? Să mergi în clasă? <laughs> Sunt creștin, îl pe Isus și îl urmezi pe el. Ce te-ar costa pe tine chestia asta astăzi? Poate unii te-ar bate jocurii, de tine, dar n-ai fi dat afară din școală. Sigur n-ai fi dat afară. Mai e dacă facem pauză. Uh... <coughs> Dar nu ai avea de suferit. În afară de poate puțin unii râde de tine că ești prea extremist. Nu ai avea de suferit. Dar imaginați-vă, să a făcut chestia asta. Când a început biserica, erai prigonit. Ești creștin? Legat în lanțuri. Pe urmă o veni persecuția bisericii când au fost aruncați la lei. Atunci te ridici tu în picioare. Atunci să mărturisești. Eu cred că dacă ar veni unii creștini din Biserica Primară la noi să vorbească cu noi, oia care au fost martirizați pentru Cristos, dați la lei, care au, spuneau că îl urmăm pe Cristos, lei să ai voștri, și în, ce, și în timp ce lăsau lei și romanii urmăreau spectacolele, ei începeau să cânte. Mare, când ce au sun, har", lei și îi sfârșeau. Cântând, mâreau pentru el. Ce te costă pe tine să spui celălalt că ești creștin? Un de bat Ei costa viața. Și să moară. Și știți și au tineri au Unii dintre familii bune din oraș. Unii erau fii de șefi. Și aveau viitorul asigurat, facultăți asigurate. Sunt creștin. Taică, că sunt mai... Să mă, taci, mă, din gură, nu zice la nimeni că ești creștin. Măcar ține credința aia, măcar secretă, nu pot. Sunt creștini. Mă, da, tu ești moștenitorul nostru, mă, cui o să dăm la verișorii tăi, mă, toată veria, mă, nu mai zice la nimeni că ești creștin. Ești creștin. la lei. A treia, a treilea factor e atât de, de important, pentru că dacă nu, dacă nu există factorul ăsta... Din nou îmi pun întrebarea experiența ta personală. Și ce dacă provin dintr o familie de pocăiți? Ce schimbă asta? Și dacă provin de o familie de Ortodox tot atât ai? Experiența ta trebuie să fie personală. Degeaba l-am întâlnit o pe Dumnezeu. Absolut degeaba dacă tu nu îl întâlnești pe El. Mărturia personală. Eu cred că atunci când mă nevoitam pe stadion, mă gândeam... Probabil că unul din lucrurile care se va fi schimbate când vom ajunge așa pe stadion, probabil, va fi că acest al treilea factor, mărturia personală, va fi mult mai evidentă în viața tinerilor de la unii de miserică decât până acum. Și nu zic că nu e evidentă, dar vreau să zic că mult mai evidentă. Unii dintre voi va trebui să mergeți la extremă, să, la mărturia asta personală. Trebuie să scrieți, cum se scrie acum, cu la modă să scrii pe tricou, iubesc mm -hmm. pe Isus, ci orice vrei tu. Și Biblia spune: Când vei fi batjocorit, fericit de tine, Vlad. Și dacă oamenii vor râde, și ce dacă cei care au mers înaintea ta, Bogdin, au murit pentru că au zis sunt creștini? Au murit. Te-ți -ți frică că o să zică unul că ești extremist. Ceea legea de duhul de intimidare Și duhul ăsta e cum intră în clasă Cum intră în școală E evident, duhul de intimidare Care vine să se spune e singură E singură creștin din, din, din școală Credința asta ta ar trebui să fie În inima ta numai nu Trebuie să spui la toți Toată lumea are o credință, Vlad. Nu trebuie să spui tu la toți. Fiecare cum crede, cum vede, cum unii cu yoga, alții cu murmur, fiecare cum crede. Așa vine diavolul, știi? Trei factori care îți lipsește. Trebuie să fie. Toți ăștia trei au fost evidenți în viața primilor creștini. Ești multe variabile, sunt multe lucruri care se diferă, dar un lucru sigur. Lois e această atingere personală. Ancă e această schimbare. Trebuie să fii să, să altfel. Și trei mărturia te Mărturia personală. De dar ce să le zic? Nu trebuie să le zici teologie, nu trebuie să le zici cum Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt una și cum... Nu trebuie să le zici toate alea, că nu le știi, poate explica. Dar ce știi? Am fost la biserică și m-am întors la Dumnezeu. spune asta. O câtat o cântare și am simțit așa ceva în, în stomac. spune asta. Spune-le ce îi mărturia ta e diferită decât altora. Nu te, nimeni nu se așteaptă să fii Billy Graham. Nimeni nu se așteaptă să fii nu știu ce, evanghelist din, din Africa de Sud. Toți... Iisus se așteaptă ca tu să spui ce s-a întâmplat când l-ai întâlnit. Atât. Vai, uite, nu mai ești la fel. M-am schimbat. m mă fi nu mai jur. Atât. L-am întâlnit. Mărturia personală. Apostolii. Ce interesant la apostoli. Și imaginați-vă că apostolii au fost cu Isus Hristos. Isus iubea, Isus i-a ales. Știți care a fost singurul apostol care a murit o moarte naturală, decât adică de la bătrânețe numai? Ioan. Singurul. Restul? Toți. Arterizați. Petru urma să fie crucificat. Și la moartea lui a zis, nu pot să fiu crucificat ca mântuitorul meu. Puneți crucea invers. A fost crucificat invers. Apostolul Ioan, atâția Odată, oamenii l-au aruncat într-un butoi cu smoală. Voi ați văzut smoală? Când se, minte, când se punea la noi la fundație și se punea pe acoperiș smoală. Ați cum e smoala aia? se pune pe asfalt. nu a fost aruncat într-un butoi cu smoală. Am murit, ăștia afară viu. Mă nu vor care să moară de moarte făcută de alții. natural, pe Patmos, înseamnă la Patmos. Toți. Afară de Ioan, fost martirizați. Toți au avut de suferit. Dar ne-au oprit să mărturisească. Ne-au oprit. De tine ce te oprește. Hai să ne rugăm. Mă rog, tată, ca în această seară cei care până acum au avut o experiență reală cu tine dintr-un motiv sau altul acești trei factori unul din ei poate lipsea era inexistent Mă rog ca să-l pe fiecare tânăr să aibă acești trei factori doamne ca să poată să dovedească că tot te-au întâlnit pe tine Mă rog pentru cei care încă sunt aici în seara asta și nu, nu au avut o întâlnire reală, nu te-au te întâlnit. N-au au avut o atingere personală. Nu e ai atins într-un fel sau altul. Seara asta, mă rog, atunci când ești deschi deschid inima și ești vor deschide inima în această seară, mă rog să te atingi de ei și să le arăți că ești viu și stai la dreapta Tatălui și mijlocești pentru ei. Mă rog pentru cei, Doamne, care încă n-au o viață schimbată sau au venit la tinere de atât timp și n-au viață schimbată la fel, mă rog să-i să aibă o întâlnire reală cu tine astăzi. Și o întâlnire reală cu tine astăzi va produce schimbare. Doamne, dacă cei care -au, au avut poate o întâlnire cu tine și-au dat seama că n-au avut o mărturie personală, n-au avut o mărturie personală, era rușine, erau intimidați, era frică. Mă pentru ei în această seară, mă rog experiența pe care a avut-o cu tine să le dea un imbold, să spună tuturor ce s-a întâmplat în viața lor și nimeni, nici un demon din iad să nu-i oprească, să mărturisească de lucrare care a făcut-o în viața lor. Mă rog în numele Lui Isus acest lucru, în numele Lui Isus Hristos. Aș vrea să stai câteva momente și aș vrea să te gândești la acest factor lipsește din experiența ta cu Isus. Care lipsește. Și în această seară să-l întâlnești pe El cu adevărat. Din nou. Și acești trei factori: atingerea personală, schimbarea personală și mărturia personală să fie evidenți în viața ta. Stai în prezența Domnului și gândește-te, meditează, ce-ți lipsește ție. Și în timp ce face asta, vreau să vorbesc unor, unei categorii de tineri care sunt astăzi aici și nu l-au întâlnit pe Dumnezeu încă. Tu mergeai în complet altă direcție. dar ai venit la seara asta, te ai dus un prieten, dar... Tu nu încă nu l-ai întâlnit pe Dumnezeu Și ai vrea să-L întâlnești ai, ai vrea să ai și tu o experiență în, a, în, în această seară Vreau să te ajut să-L întâlnești pe El Și poate mă întreb, cum poți să-L întâlnesc? Și seară Dacă tu vei veni Așa cum ești înaintea Lui Dumnezeu Și vei spune "Tată, am păcătuit în viața mea Am păcătuit împotriva Ta Pentru că Tu ai spus, Doamne Ai spus să nu păcătuim și Doamne Am păcătuit împotriva Ta și recunosc că sunt un păcătos Și știu că merit moartea Pentru că plata păcatului este moartea Dar astăzi vreau să vii să-mi să păcatele mele și, și cred că ai murit pe cruce pentru ele Cred că te-ai te -ai jerfit Și astăzi eu pot fi iertat Vină în viața mea Și când tu te rogi rugăciunea asta Vreau să spun ceva În timp ce tu îl înviți pe Iisus în inima ta el vine și se atinge de tine. Și tu când te rogi rugăciunea asta, vei începe să simți pe El. Vei începe să-L simți pe Cel ce te-a creat. Dumnezeul Dau întâi toată tău, vei începe să-L simți, să simți atingerea Lui. Pentru că El e real. Așa că în această seară, dacă ești aici și simți că tu ești acea persoană care nu l-ai întâlnit pe Dumnezeu încă cu adevărat, ai vrea să-L întâlnești, vreau să-ți dau această ocazie să-L întâlnești. Așa să ne rugăm împreună și eu cred că Dumnezeu se va atinge de tine. Nu vei mai fi la fel. Vei avea și o mărturie. Și că dacă ești aici în seara asta și spui, vreau să mă întorc la Dumnezeu în seara asta, vreau să-L întâlnesc pe El. Vreau să-L întâlnesc pe El. Nu l-am întâlnit până acum, dar vreau să-l întâlnesc. Vreau să-l urmez pe el. Este cineva aici? Spite, roagă-te pentru mine. Așa să faci, așa să-l să fac faci semn. Nu să se nimeni în jur, intră, domnul mai jos, martor, ce se întâmplă. Este ceva spiritual. Vreau, vreau să-l întâlnesc pe Dumnezeu. Că este cineva aici. Spite, roagă -te pentru mine. Că este cineva. Vreau asta să mă întorc la Dumnezeu. Vreau să-l întâlnesc pe el. Vreau să-l este cineva aici. Mulțumesc. Dacă mai este cineva aici, spui, și eu vreau te. Și eu vreau. Vreau să mă întorc la Dumnezeu. M-am săturat să mă duc pe căile mele. Vreau să-L Știu Știu cât Dumnezeu are un plan cu viața mea. Vreau să-I dau o șansă asta. Vreau să-L întâlnesc pe El. Poate nu este nicio schimbare în viața ta. Nu este, nu ai nicio mărturie. trebuie să-L întâlnești pe El. Și spui, vreau să-L întâlnesc. Asta e chemarea. Vreau să-L întâlnesc pe El. Este cineva. Dacă mai să ne rugăm cu persoana care astăzi a ridicat mâna așa, împreună cu, cu el, să, ce să facem și să ne rugăm. care ridicăm mâna pentru pe această chemare, rogă-te, următoare rugăciune. Iar noi, venim, vă rugăm împreună cu tine. Spune, Doamne Tată, în această seară vreau să te întâlnesc. Vreau să te atingi de mine. Tropesc să mă toate păcatele mele. Știu că am păcătuiesc și împotriva Ta. Că Domn și Mântuitor schimbă-mă, transformă-mă, vreau să fie o faptură nouă. În numele Lui Iisus, mă. Amin. A doua chemare pentru cei care imediat o să spun să vei la orătoarea chemare. A doar chemare este pentru cei care din ce treceam peste, peste cei trei factori E la viața ta E la viața ta. și în ultimii doi factori Ultimii doi factori Ori schimbare personală Ori mărturie personală Nu, nu era evidente Trebuie să te uiți cu trebuie să te uiți cu Microscopul să vezi Da, există o schimbare Nu era evidentă și ai vrea ca schimbarea asta Să fie evidentă, ai vrea ca vrea să fie ceva, să, să ai altă mărturie în viață. ta, ai vrea, ai vrea ca, altfel să fie experiența asta ta cu Isus Hristos știi că nu-i cum ar trăi să fie și -a vrea să fie altfel în seara asta aș vrea să mă rog și pentru tine pentru că vreau, cred că Isus vrea să atingă de, de, de tine în seara asta așa că în timp ce nimeni nu se uită în jur spune te eu fac parte în aceasta doua chemare vreau ca schimbarea să se fie mai evidentă și vreau ca mărturia mea să fie mai tare în școala mea, în familia mea în cartierul meu. Ridică-mă sus, spune: Eu ăsta a persoană. E ăsta ce persoană. E persoană. Eu ăsta acea... ce persoană. E Dacă mai este cineva. Dacă mai este cineva. Dacă mai este cineva. Vreau să ne ridicăm cu toții în picioare și aș să facem ceva. ce care ar